Розділ двадцять третій Моллі виводила ключ за нейлонову шворку. «Знаєш?» – сказала три Джейн, зацікавлено подавшись уперед – у мене було таке враження, що дубліката не існувало. Я відрядила Хідео, аби той обшукав батькові речі, коли ти його вбила. Та оригіналу він не знайшов». Мовчозим примудрився запхати його під задню стінку шухляди. Відповіла Моллі, обережно вставляючи Чабівський циліндричний ключ у замкову щілину непримітних прямокутних дверей. «Убив малого, який його туди поклав». Ключ легко прокрутився в замку. «Голова», – сказав Кейс. «У голові на потилиці панель з цирконами. Зніми її, я маю туди ввімкнутися». І от вони були всередині. «Ісусе кульгавий», – процідив рівний. Тебе малий тільки по смерть посилати. Кван готовий? Готовий аж свербить. От і добре. Кейс перемкнувся і усвідомив, що витріщається крізь неушкоджене око моллі на бліде обличчя когось змореного, повислого в позі ембріона з кіберпросторовою декою між колін. І сріблястими трудами Над темними западеними очей На щоках чоловіка Чорніла одноденна щетина Обличчя Блищало від поту Він дивився на самого себе Моллі тримала голкостріл Нога пульсувала болем У такт серцевому ритмові Та рухатися в невагомості Все-таки була здатна Мелкам дрейфував поряд міцно тримаючи три джейн великою коричневою рукою за тонке зап'ястя. Оптоволоконна стрічка граційно звивалася між оносендай і квадратним отвором на потилиці інкрустованого перлами термінала. Кейс знову клацнув перемикачем. Починаю зворотний відлік. Програма серії Кван. Версія 11. Рвона зі стіла за 9 секунд. 7, 6, 5. Рівний підняв їх нагору. Ввів команду рівномірно стрімкого підйому. І товща чорного хрому, акулячого черева, на мікросекунду затолила собою поле згору. Чотири, три. Раптом у Кейса виникло враження, наче він опинився за штурвалом невеличкого літака. Чорне плесо попереду враз засвітилося ідеальною копією клавіатури його деки. Два і погнали. Ручки лед крізь маратові стіни. Крізь молочний нефрит. Відчуття швидкості, не порівнюваної ні з чим, що коли-небудь рухалося в кіберпросторі. Тесь є ешпулівська крига з кресла. Осипалася під натиском китайського вірусу пробудивши в Кейсові бантежне відчуття щільної і тугої ледкості. Не би уламки розбитого плеса витягувалися в падінні, мов краплі густої рідини. Мати Божа! Промовив заціплений від захвату Кейс, коли Кван заклав віраж над неозорими полями Тесь'є Ешпулівських корпоративних даних, над нескінченним неоновим видноколом над обрисами неосяжної за складністю архітектури, сліпучо-яскравої, болючо-чіткої, діамантово-осяйної, гострокутної, мов бритва. «Ого! Ніфіга собі!» – сказав конструкт. «Це ж Рокфелерівський центр! Бачив Рокфелерівський центр?» Квам пірнув між десятка однакових блискучих шпилів, що позначали велетенські банки даних, і були точними блакитно-неоновими копіями старих мангеттенських хмарочосів. «Бачив колись таку високу роздільність?» – запитав Кейс. «Ні, та й криги на штучних ніколи не ламав. А ця штука знає, куди лізе?» «Краще б знала!» Вони втрачали висоту. Стрімко падали на дно неоново-веселкового каньйону. «Дікс?» Що пальці тіні розгорталось над мерехтливою поверхнею під ними, мов кипляча темна хмара. Нечітка, розпливчаста. «Нас зустрічають», – відповів Рівний, коли Кейс опустив руки на клавіатуру, і його пальці загалопували над зображенням деки. Кван болісно зіщулився, смикнувся назад, мов батіг, і відчуття керування фізичним літальним апаратом порушилося. Тінь ширилася, розросталася, затуляла собою архітектуру даних. Кейс повів її вертикально вгору крізь простір кольору безвідстаней, до молочно-нефритового склепіння. Не стало видно хмарочосів корпоративних ядер. Їх затопило чорною темрявою. «Що це?» «Захисна реакція штучного», – відповів конструкт. «Чи якоїсь його складової?» Якщо це твій дружбан, мовчозим, то якийсь він негостинний. Візьми це на себе, ти швидший. Ну, малий, найкращий захист для нас зараз – це напад. І рівний скерував ніс кванового жала в центр розлитої внизу темряви. І пірнув. Кейсові відчуття зібгалися від швидкості падіння. У роті стояв синюватий присмак болю. Очі почувалися так, мов перетворилися на крихкі кришталеві кулі. Вібрували на частоті дощу, залізничного гуркоту. Бриніли не наче враз густо поросли над тонким скляним ворсом. Ворсини сіклися, двоїлися, сіклися знов, експонентно розросталися під склепінням Тесіє Ешполівської криги. Піднебіння болісно розійшлося. Впустивши корінці, що тепер билися навколо язика, жадали скуштувати болісної сині, напоїти кришталеві ліси його очей. Ліси, що тиснули зсередини на смарагдове склепіння, тиснули і відверталися, і розповзалися, і росли додолу, заповнювали собою всесвіт тесьхє ешпулів, аж до спраглих, безрадісних околиць міста яке було мозком корпорації Тес'є Ешпул Сос'єте Анонім. І йому пригадувалася давня легенда про короля, який розкладав шахівницею монети і щоходу подвоював суму. Експонентно. Темрява накочувала звідусіль, стискалася сфера співочої чорноти, чавила на руслі кришталеві нерви Всесвіту Даних, яким він от-от мав стати. І коли він став нічим, стисненим серед загуслої темряви, усе дійшло до точки, де темряві вже не було куди гуснути. І щось луснуло. Кван пирснув із хмари кіптяви, і кейсова свідомість розсипалася, як розсипається на бісер крапля ртуті, напнулася електродугою над нескінченним пляжем. Чорно-срібним, мов хмари. Зір був тепер сфаричним, наче сітківка наросла на внутрішній поверхні кулі, що вміщувала в собі все, коли те все було обчислювальне. А тут усе було обчислювальне. Він знав кількість піщинок на пляжі в цьому конструкті. Число закодоване в обчислювальній системі, якої не існувало ніде, крім думок сутності, що звалася нейромантом. Він знав кількість жовтих пакунків із харчами, що лежали по контейнерах у бункері 407. Він знав кількість латунних зубчиків у лівій стрічці розстібнутої блискавки на вкритій солоною корою шкіряній курці, у якій ліндалі на заході сонця пленталася пляжем, розмахуючи плавниковою палицею 202. Він завів Квана у віраж над пляжем і заклав широке коло, і бачив її очима акулоподібну чорноту, мовчазного привита, що жадібно вгризався у боки навислих хмар. Вона перелякано зіщулилася, кинула палицю і побігла. Він знав швидкість її пульсу, довжину її кроків і точність, що задовольнила би найжорсткіші вимоги до геофізичних вимірювань. Але думки її тобі невідомі зауважив хлопчик, який був тепер поряд із ним у чорному акулючому серці. «Мені невідомі її думки. Ти помилявся, Кейся. Тут жити – значить жити. Немає різниці». на панікою, Лінда сліпо бігла крізь хвилі. Спини її. Вона так скалічиться. Я не здатен її спинити». Хлопчик м'яко глянув на Кейса красивими сірими очима. «У тебе рів'єрені очі», – сказав Кейс. Між широких рожевих ясен блиснули білі зуби. Та на його безумство, але його очі видаються мені гарними. Він знизав плечима. «Мені не потрібні маски, аби говорити до тебе. Я не мій брат. Я створюю власну особистість. Особистість – мій медіум». Кейс піднявся вище. Стрімко рвонув угору подалі від пляжу і переляканої дівчини. «Нащо ти мені її підсовував, гівнюк малий? раз по раз, по колу! Це ж ти її вбив, так? У тібі!» «Ні», – відповів хлопчик. «Мовчозим?» «Ні. Я бачив наближення її смерті. У патернах, які ти, здавалося, розрізняв у танці вуличного життя. Вони існують. Нехай мої таланти і нечисленні. Та я достатньо складний, аби зчитувати рисунок цього танцю. І то набагато краще за мовчозима. Я бачив її смерть у її прагненні до тебе. У коді магнітного замка на люку твоєї капсули в дешевому готелі. У сумах розрахунків Джулі Діна з його гонконським кравцем. Ті патерни для мене очевидні, як для хірурга очевидна тінь пухлини на знімках медичного сканера. Коли вона віднесла твій хітачі до свого приятеля, аби він зламав захист, вона й гадки не мала, що там є, за скільки це можна продати. І потай вона найбільше жадала, що ти переслідуватимеш її, щоби правчити. І я втрутився Мої методи значно витонченіші за зимові. Я забрав її сюди, у себе. Нащо? Бо сподівався, що й тебе сюди заберу. Втримаю тебе тут. Та не спромігся. То що тепер? Кейс завів їх назад у хмарну гущавину. Куди нам тепер? Не знаю, Кейсе. Нині сама матриця запитує себе про те саме. Бо ти переміг. Ти вже переміг. Хіба не бачиш? Ти переміг, коли лишив її на пляжі. Вона була моїм останнім бастіоном. Я скоро загину. У певному сенсі. І мовчазим також як цілком певно загине і Рів'єра, що тепер лежить паралізований під залишком стіни в апартаментах моєї повелительки леді Триджейн Марі Франс. Смугасте тіло його мозку вже не здатне виробляти допомінові рецептори, потрібні м'язам, аби втекти від стріл Хідео. Але Рів'єра житиме в цих очах, коли мені дозволено буде лишити їх собі. Але є слово, правда ж? Кодове слово. То де ж я переміг? Хріна лисого, я переміг. Перемикайся. Де Діксі? Куди ти подів рівного? Останню волю макоя полі. Виконано. Відповів хлопчик і всміхнувся. Останню волю. А крім неї іде що ще. Він вивів тебе сюди проти моєї волі. Пройшов крізь захист, якому позаздрить будь-що в матриці. Тож перемкнися. І Кейс лишився сам. У чорному жалі Квана, загублений у хмарах. І перемкнувся. У напружене тіло Моллі. Кам'яну твердість її спини. В її обережні руки на шиї три Джейн. «Не повіриш», – процідила вона. «Я точно знаю, як ти виглядатимеш». Уже бачила, коли Ешпол зробив те саме з твоєю клонованою сестрою Вона тримала три Джейн майже ніжно немов у міцних обіймах Очі три Джейн були широко розплющені Погляд сповнений жаху і хоті Вона вся тремтіла від страху і бажання Невагомість здійняла густою хмарою її розплетене волосся і поза ним Кейс розглядів своє бліде, напружене лице, а позаду себе Мелкама. Той тримав Кейса над тканою мікросхемою килима, засховані під шкірою куртки плечі. «Невже ти здатна?» – по-дитячому перепитала три Джейн. «Гадаю, таки здатна». «Кот!» – наполягала Моллі. «Скажи голові кот!» Кейс вимкнувся. «Їй тільки того й треба!» – закричав він. «Цій сучці тільки того й треба!» Розплющивши очі, він побачив перед собою рубінові очниці термінала. Його платинове обличчя, інкрустоване перлами і лазуритом. За ним немов у сповільнених любощах висіли в повітрі Моллі і три Джейн. «Скажи вже той сраний кот! Коли не скажеш, що це змінить? Що бляха зміниться особисто для тебе?» Ти скінчиш так само, як твій старий Рознесеш тут усе І почнеш будувати заново Відбудуєш стіни Збудуєш нове гніздо Тісне, тісніше за це Я поняття зеленого не маю, що буде Коли мовчозим одержить своє Але щось таке зміниться Кейс тримтів Стукатів зубами Три Джейн розім'якла Та Моллі далі тримала її За тонку шию. І каштанове волосся звивалося навколо її голови, немов оболонка ембріона. У Гарцівському палаці у Мантуї заговорила три Джейн. Є анфілади кімнат, де кожна наступна кімната менша за попередню. Вони звиваються навколо великих залів, приховані за різьбленими дверима, за низькими для дорослої людини. У тих кімнатах мешкали придворні карлики. Вона печально всміхнулася. Мене вони певно могли б надихнути, та моя родина вже втілила такий підхід, і в то більшому, так би мовити, масштабі. Її погляд тепер був спокійним, відчуженим. Вона глянула додолу на Кріса. Забирай своє слово, злодію. Він увімкнувся. Кван вислизнув із хмар. Унизу було неонове місто. Позаду танув кулястий згусток темряви. Діксі, ти тут чуєш мене Діксі? Кейс був сам. Забрав тебе, ївнюк, промовив він. Засліплений швидкістю лету над нескінченним видноколом даних, він летів на умання. Ти маєш ненавидіти когось, доки це не скінчиться. Почув Фіні в голос. Їх, мене, байдуже кого? Де Діксі? Важкувато пояснити, Кейсе. Відчуття фінової повсюдної присутності оточило його запахом кубинських сигарет, запахом диму в поєднанні із засмальцьованим твітом, металевим присмаком пилу від механізмів, принесених у жертву неорганічним богам і ржавіння. Ненависть проведе тебе сказав голос. «У твоєму мозку стільки дрібних тумблерів, і ти клацаєш ними всіма одразу. Ти маєш ненавидіти зараз. Замок, який відчиняє вихід на апаратний рівень, ховається під хмарочосами, на які тобі вказував рівний, коли ви увійшли. Він не намагатиметься тобі завадити». «Нейромант», сказав Кейс. «Його ім'я не з тих імен, які мені дозволено знати. Та він уже здався». Зараз тобі варто перейматися кригою те не самою стіною, а внутрішніми вірусними системами. Кван беззахисний перед деякими штуками, які там гасають не прив'язані. Ненавидіти, повторив Кейс. Кого мені ненавидіти? Скажи. А кого ти любиш? запитав Фіні вголос. Кейс завів програму в стрімкий віраж і пірнув до блакитних марочосів. Із осійних шпилів зривалися і летіли просто на нього блискучі п'явкоподібні штуки, що складалися з мілливих світлових площин. Сотні їх звивалися вихорами. Хаотично, як буває, коли вітер несе вулицями папірці. «Збійні системи», – пояснив голос. Кейс увійшов у стрімке піке. Вона не відразу до самого себе. Коли Кван зіткнувся з першими програмами-збійниками, ті розлетілися, немов зіткане зі світла опале листя. І він відчув, як вірусна програма втрачає матеріальність, як немов бетоншає тканина інформації. І тоді його мозок, прадавній алхімік, усемогутній фармаколог, упорснув у кров ненависть, і та напнула жили рук скеровавши Кванове жало у фундамент першого хмарочоса. Кейс миттю почув у собі майстерність небаченої, неймовірної, неуявлювальної чистоти. Керований лише нею, поза нею, поза особистістю, поза свідомістю. Він рухався разом із Кваном, уникаючи зіткнень, у стародавньому танці, танці Хідео, танці злагоди між тілом і розумом, дарованої йому тієї секунди. Єдиним кришталево чистим прагненням. Прагненням смерті. І одним із кроків цього танцю був легкий дотик до перемикача, ледве достатній для переходу. «Зараз». І його голос був криком незнаного птаха. І три Джейн відповіла йому, проспівавши три високі і чисті ноти. «Істинне ім'я». Неоновий ліс Дощ пить на гарячій бруківці Запахи смаженини Дівчина обіймає його за поперек у млосній задусі портової готельної капсули Але все тане, водночас і з містом даних Містом, подібним до ТІБи Містом упорядкованих корпоративних баз ТЕСЄ Ешпол SA. Містом доріг і перехресть, прокладених на платі мікрочіпа немовно просякнуті потом і закручені вузликом шовковій хустці. Ідучи на голос, що насправді був музикою, мелодійним співом механічного платинового термінала, на безкінечний речитатив номерів рахунків у швейцарських банках, номерів платежів на рахунок Зайона через Багамський орбітальний банк, номерів паспортів і пропускних документів і даних про докорінні зміни, що мають бути внесені в реєстр Тюринка. Тюринги. Він пригадав трафаретну засмагу на гладких тілах у світлі небесної проекції, прокручуваної за залізною огорожею. Він пригадав вулицю Дезидерата. І голос співав далі, ведучи його назад у темряву. Та це була його власна темрява Його пульс і кров У якій він спав завжди Темрява за його І тільки його повіками І він прокинувся Вдруге І йому здалося, що це сон І перед ним була широка біла усмішка Між великих золотих різців І Ерол Пристібав його до протиперевантажувальної Сітки на борту Розхитувача Вавилону І тоді у вухах поволі запульсував Зайонський даб.